10. kafli Sómi áúrvændu að ráða Fróði lá á bakinni á jörðinni og ófresken beygdi sig yfir hann svo upptekin af ráðsinni að hún hyrti ekkert um sóma ní hróp hans þar kom alveg aðinni Þegar hann kom þar aðvífandi sá hann að hún haði þegar bundið þröðar með spunaþráði sem hún vaði um hann frá öxlum að öklum og ætlaði nú að fara lyfta honum með stórum framfótunum og draga skrokkin burt með sér. Til hlýðar við fróða lág alvarsverð hans lyftrandi á jörðinni, þar sem það hefði fallið til niður. Áður þess að hann hefði getað komið í við. Somi var þá ekki eftir að tínuna við það, hvað hann eftir að gera, nýja skilgreinaða með sér, hvort hann væri hugrakkur eða trúr eða bara öskur reyður. Hann stökk fram með herópi og þreyf sverð húsbónd aldrei sást árás svo áfsafingin í heimi viltistu dýra að svo ofulítil vera næstum tannlös og bjargalös skildi ráðast á heilan turn af hornum og hvelju þessu ófresku sem stóð yfir föllnum félaga hans óskeppnan lét eins svo tröplast út úr áfergjudraumi sínum af smá gemmi hans og beindi sinnlega öllu sínu hræðilega augnaráði að sóma en næstum áður en hún vissi af skall ofsi hans yfir hana, Meiri en hún hafði áður kynsta óendalegum árum og með skínandi sverðinu hjóan og saksaði og skar eina klóna hreinlega af fæti hennar. Ásvo búnu brá sómisér inn á milli fóta henni og með snöggri reyfingu handarinnar stakkan sverði sínu í ögnklepran á haustnum sem hún hafði teikt neyður á móti honum. Annar ögnklassin slokknaði strax. Nú fann ofreskjan að þessi vesælega smávera var beint undir henni þar sem hún kom hvorki við eiturbrottum nýja klóm. Víður eiturserður kveðurinn kveldist yfir honum og ótefnin var að gera út af við hann. En reyðin logaði enni hjarta hans og áfram nægði ofsi hans til annarar atlögu og áður en hún gæti látið sig síga og krámið hann og alla ofdisku hans undi sér. Þá reyndi hann af örvattingarfullri orku að rispa djúpar rákir með björtu álfarsverðinu um kvið hennar. En skella var ólík flestum dregum. Hún hafði engan veikan blett nema augun. Aldagumul þykk húðarbrinni hennar var nýtt og þakin hverskins æxlum en þykknaði stöðut innanfrá með nýju og viðbættu vakstarlægi ílskunar. Vissulegast neyð sverðið á hana hræðilegar undir en það gat ekki með neinum mannlegum krafti komust í gegnum alla þessar hryllilegu fellingar og það enda þótt álvar og dvergar hefðu smíða stálið og hendur berins og túrins beitt vopninu. Hún fann þó fyrir sviðanum og reytti upp allan kviðbókar sinn hátt yfir höfði sóma. Út freytti eitur og vætlaði úr sárinu. Nú strengdi hún lappirnar og knúði allan skrokki niður á hann enn og snemma. Því að sómi stóð enn á fótunum, hann varpaði frá sér eigin sverði en greit með báðum höndum alvahjörin og hélt sversuottinum uppi eins og til að lifta frá sér þessari hryllilegu þekju. Og þannig gerðist það að skella með yfirþyrmandi knúningskrafti eiginmónsku kasta að sér sjálf af margfalt meiri krafti en nokkur strískappahönd bjó yfir á betran hjörin. Djúft, djúft smögsverði samtímis því sem sómi var að kremjast hægt til jæðar. Aldrei hafði skellað fyrir kynst þvílíkri angist nýja drengt að lenda í öðrumins hásauka á sinni óralungu ílsku ævi. Engin hinna að kröftugustu strískapa forna Gondors nýja ofsa fengnasti orkinn sem festist í gildru hennar hafði gert þenni annað eins mein nýja stungi sverði svo djúfti sjálfskyndar hold hennar. Skjálfti fór um hana. Hún hósi upp aftur eins og hún ætlaði að hristas hásaukun af sér Hún begiði titrandi lappirnar undir sér og tók snökt viðbrað aftur á bak. Við þá losnaðum sóma hann kraup niður við höfuð fróða, allt skinnbrað hans sveimandi í fúlri stippunni en hélt á báðum höndum um svershjöldun. Í móðunni fyrir augum sér sá hann óljóst andlit fróða og reyndi allt hvað hann gata ná valdi yfir viðbröðum sínum og draga sig upp úr því ómegni sem á hann sótti. Hægt reisti hann höfuð og sá hana að eins fáein skref frá sér þar sem hún góndi áan. Úr gogginum slefaði hún eitri og grænt slíma vætlaði úr særdu auganu. Þar húkti hún, skjálfandi kveðurinn flattist út á jörðinni, stórir bogar fótanna titruðu þar sem hún var að stæla sig upp í anna stökk í þetta skipti til að kremja og stinga til döðs. Nú er það enginn smá skamtur af eitri, aðeins til að lama hræringar lifandi bráðar, heldur skildi stungi til döðs og strax í etið. En það sem sómi sjálfur hútti og horfi á hana og sá döðahótunina í augumennar, slá hugsun niður í hann, eins og hann hefði hætt fjarlæga rött og hann fálmaði með vinstri hendi um brjóstið og fann það sem hann leitaði að kalt og hart og fast við komu virtist honum það við snertingu í þessum drauganarhyllings heimi, glerpípa Galadríelar drottningar. Galadríel, sagði hann látt, en þá heyrði hann rattir í fjaska, en samt skýrar. Kveði hróp álvana, það sem þeir gengu undir stjörnónum í ástsælu húmi héraðs og tólisteirra, er hún bast til hans í svefni í logasalnum í höll Elronds glitóniel a elberett og svo var sem haft fjalli af tungu hans hann ummyndaðist og rött hans hrópaði á ókunnu máli a elberett glitóniel og menel palandiriel lenallonsi dingorutos a tyronín fanuílos og þar með stöðlast hann á fætur og reis upp aftur sem hoppítinn sómi heimfússonur aftur. Komdu nú óþveriðinn, rópaði hann. Þú hefur skadað húsbónda minn ófreskjaðinn og þú skalt fá það Nú höldu við áfram förinni, en fyrst allar ég að jafna um þig. Komdu bara og þú skalt fá það óþvegið. Og þá var einhver líkar enn dyrskuandi hans magnaði upp allan kraftin, glasið blossaði skyndilega upp eins og hvítur kyndill í hendi hans. Það logaði og stjarnar sem stekku niður af heiminfestingunni og sker koldimt loftið í sundur með blindanda ljósi. Aldrei hafði neinslík ógn af himni nokkru sinni loga framann í skellu. Geislastreimiða því smöginn í særðan hausennar og stekti hann í óþólandi sásauka og hræðileg smitun ljósiðins breytist frá auga til augna. Hún rökk aftur og bak, barði framleppanum út í loftið og sjóninnar brast af innri eldingum hugur hennar í kvöl svo sneri hún sundurtættum hausnum undan velti sér til hliðar og fór að skríða og að toga sig kló eftir kló í áttin að gatinu í dökkum klettinum fyrir aftan Somi veitti henni eftirför hann reyðaði eins og ölvaður maður en nálgæðist hanna og logs var skella yfirböguð skroppin saman í ósýri hún kiftist til og skalf er hún flæmdist undan honum Hún komst á hólusinni og tróð sér niður í hana en skildi eftir sig slóð af grænguluslími svo smög hún inn um leið og sómi með upp síðustu svershökin til að hökva undanenni slavandi lappirnar. Svo fjall hún neður um smöguna. Skella var horvin og hér verður ekki raki hvort hún lá lengi í bæli sínu að sjú að hram ílskusinnar og eindar. Og hvort henni á tímanlausum árum yrkusins að læknast innan að, láta sér gróa klumpaugu, þar til hún gatt af sultinum einum sem nálgaði stauða, farið að spinna nýju fleiri hræðilega snörur í dölum skuggafjalla. Somi stóð einn eftir, svo dróst hann áfram meðan kvöld hins nafnleysa lands neig yfir bardagasviðið og skreið aftur til húsbóndasíns. Húsbóndi, elsku húsbóndi minn, sagði hann, en fróði svaraði ekki. Á hlaupanum, þegar hann hoppinglaður fagnaði frelsinu, hæði skella komið og á eftirónum og í einni skjótri ljóstan stakkunan í hálsin. Nú láðan þar fölur, heyrði yngar ött, nýr hefði sig. Húsbóndi, elsku húsbóndi minn, veinaði sómi, svo þagði hann lengi á eftir og hlustaði en til einskís. Þá tók hann sig til í skyndi og skara alla kongulor fjötrana að fróða, svo lautan höfði að brjósti hans og að munni hans en var ekki varum minnstu lífshræringar niða vott hjáltsláttar. Hann neri og kristi hendur og fætur húsbónda síns og snart enni hans en allt var kalt. Ó fróði, ó fróði húsbóndi minn, veinaðan ekki skilja mig hér einan eftir, það er ég, hann sómiðinn sem kallar á þig, ekki fara þanga sem ég get ekki fylgtir eftir, vaknaði fróði húsbóndi minn, og vaknaði fróði, og hjálpi mér, og hjálpi mér, vaknaðu! En svo bullaði reyðin upp í honum, og hann tóka hringsnúast í æðiskasti kringum líkam á síns, hann ótaði sverði og kastaði steinum og rópaði hótunum og ókvæðis orðum. Loks sneri hann við löyt niður og horfði andlit fróða svo föllt fyrir neðanann í myrkunnu og allt í inn í gera sér grein fyrir að þar blastiði honum myndin sem hann sá í skuggsjá galadríeler í lóríen þar lá fróði föllur yfirlitum í fastum svefni undir miklum og dimmum klettum. hann hafi þá haldið að hann var í svovandi en hann er dáinn, sagði hann í innu hann sefur ekki, heldur er hann dáinn Og um leið og hann mælti það var eins og orð hans gerðu eitri virt og hún fannst eins og lítarháttur fróða erði eitur græn. Og svo kom yfir hann myrkasta örvænting og sóminn neyði sér djúft til jarðar, dró gráa hettuna fram yfir höfuðið og nóttin segi yfir hjarta hans og hann vissi ekki meira af sér. Loksins, þegar myrkvinnu slótaði, varð sóma litið upp og skuggarnir sveimuðu um hann en hann hafði enga hugmyndung fyrir langur tími eða stundir hafðu leðið hann var enn á sama staðnum og enla lá hans þar dáun hjá honum en fjöllin hafði ekki hrunið nýja jörðin lagst í rúst hvað á ég gera, hvað á ég gera, veinaðan kom ég með honum alla leið hinga til einskis en þá heyrði hann allt í einu fyrir sér rödsína þegar hann mælti ég upphafi ferðar orð sem hann þá skildi ekki sjálfur Ég finn að ég hef einhverju hlutverki að gegna og það er skilda mín að mæta því húsbóndi minn ef þú skilur hvað ég á við. En hvað get ég gert? Ekki þó skili fróða eftir hér ógrafin og toppi fjaldsins og fari heim eða á ég að halda áfram? Halda áfram? Endur tók hann og um sinn var hann helteikinn efa og óta. Halda áfram? Er það skilda mín og skilið hann eftir? Þá foran hann loks að gráta og hann gekk til fróð og lagði líkama hans til, krosslagði kaldar hendur hans á brjóstinu og vaði köplunum um hann. Svo tók sómi sitt sverð og lagði það við aðra hlið fróða og staf hans sem faramír mér hafi gefið honum við hinna. Ef ég á að halda áfram, sagði hann, verði ég með þínu leiði að taka sverðið fróði, en ég læð mitt liggja eftir hjá þér eins og það áður lág hjá forna haugkonunginum en þú verður áfram í fallegu mýþrýl brinnjunni frá gamla bilbó. En stjörnuglasið leður mér sjálfur og ég þarf á því að halda því að hérðan í frá muni ætti ferðast í myrkri. Þar er að vísu alltaf góð gjöf fyrir mig og drottningin gafðir það, en vonandi skilir hún það. Skilir þú það ekki frá því húsbóndi minn? Ég verð að halda áfram. Þó fekk hann ekki til að fara ekki strax. Hann kraup niður og tók í hönd fróða og gætt ekki sleppt henni. Tímin leið og enn kraupa niður, hélt í hönd húsbónda síns og barðist við sjálfan sig. Nú leitað hann einhverju sem gæti gefið sér styrkt til að rífa sig upp og halda áfram einmanna ferðinni. Helst eru það hendinn. Ef hann bara kæmist einu sinni af stað, gæti reiðin knúi hann áfram eftir öllum vegum veraldar til að elta uppi til þrautar. Gólri. Hann skildi kró og óféttið af út í horni og sá skildi fá að deyja. En það var ekki upphaflega tilgangurinn með ferninni og það voru ekki heldur nægileg rök fyrir að skilja húsbónda sinn eftir. Ekki myndi hann lifna við fyrir það. Ekkert fengi lífgað hann við. Þá varði betra að deyja báðir saman. En það erði ennþá lengri ferð. Hann leit á lýsandi ott sversins. Hún var hugsað til allra staðana að baki með myrkum, brúnum og heildýpi niður í tómið. Það var engin undankoma í þá óttina. Það var sama og að gera ekki neitt, ekki einu sína sirkja. Það var heldur ekki tilgangu ferðarinnar. Hvað á ég þá að gera, hrópaði hann aftur og nú loksins fannan ófrávíkjanlegt svarið. Það er skilda mín að mæta því. Líka einmanleg ferð og kannski sú versta. Hvað þá? Ég aðlitt að fara til domstingi og allt það. Hann kvekaði en ákvörðun hans styrtist tó að ég taki ringin af honum en ráðið fjekkónum hann, svarið kom strax til baka og ráði fjekkónum ferðafélag að svo að erindi hans skildi ekki mistakast. Ég er sá síðasti af förunetinu og erindið má ekki mistakast. Ó, oh, og ég væri ekki sá síðasti, veinaði hann. Ég vildi óska Gandalfur eða einhver annar væri hér. Fyrir ég einn eftir skilin að gera upp hugminn. Ég vissum að ég geri eins og vanarlega einhverja að bölfaða það, það er heldur ekki mitt að taka hringin og trana mér þannig fram. En það er ekki ég sem trana mér fram. Það er eitthvað annars sem ítir mér út í þetta og hvort ég sé rétti maðurinn til þess. Þá var heldur ekki hægt að segja að fróðu minn ný heldur Bilbo væriðna eiginlega og ekki voru þeir að trana sér fram. Nú jæja, ég verið að minsta kosti að taka ákurðun, af eða á. En auðvitað ákveði ég einhverja vittlissu, það er alveg eftir enn og sóma mínum gamban. Nú er best að íhuga málið, ef við finnust nú hérna, eða fróði finnst hér með þennan hlut á sér, jæja, þá nær óvinnurinn í hann. og það verða endálokk okkar allra bæði Lóriens og Rófadals og alls heraðs og alls heimsins. Og nú má engan tíma missa, en annars er hvort sem er komið að endálokunum stríðið er hafið og allt bendið til þess að óminnurinn hafi alltaf einu betur og ég hef ekkert tækifæri til að snúa við með hlutin til að leita ráða eða leifis nú ætla ég að sitja hér þangur til þeir koma og drepa meg yfir líki húsbónda míns og taka hann eða á ég að taka hann og fara hann dró andan djúft að sér þá verði ég að taka hann, það er ekki um annað að ræða Hann laud neyður. Blíðilega leisti hann spennuna frá hálsmáli fróða og rendi annari hendi undir skýrtuna. Með hinni reisti hann höfuð hans og kisti á kalt ennið og dró keðjuna varlega yfir höfuðið. Svo leta hann það aftur síga rólega neyður í kvíld. Engin breyting sást á hreyfingalösu andlitinu og ekkert sannfærið hann betur um það að lokum að fróðið var í og gæti ekki haldið áfram hluturki sínu. Vertu sæll, elsku húsbóndi minn, muldraði hann. Fyrirgeðu mér, ég mun snúa aftur á þennar stað þegar verkinni er lokið, ef mér tekstað. Og síðan mun ég aldrei aftur yfirgefa þig. Hvíldu í friði, fangu til ég kem aftur, með ég ekkert ógeðs kvikindi koma næriðir. Og ef drottningin gæti heyrt til mín og veit mér eina ósk, þá vildi ég óska þess að ég mætti koma aftur og finna þig hér. Vertu sæll. Svo beigði hann sjálfur höfuð og setti keðjuna á sig og samstundis var sem höfuðið neygðist að jörðu undan slegandi þingslum hringsins eins og voldugur millusteyn hefði verið strengdur áan en hægt og hægt var eins og dræji úr þyndinni eða máttur sóma eldist og hann reisti við höfuð og síðan stóð hann með herkjum og fætur en fann að hann gætt gengið og bórið byrðina og þá rétt sem snakkvast lifti hann upp kristalsglasinu og leitniður á húsbóndasinn og ljósi lísti svo millt með mjúkri birtu kvöldstjörnunar að sumalagi og í því ljósi varða andlitt fróða aftur með faguru lítarafti föllt en fagurt í alvafegurð eins og sá sem skilið hefur eftir að baki sér alla skugga. Og í þeirri besku huggun hinstu sjónar, snerist sómi og hæli, huldi ljósið og reykaði áfram inn í vaksandi myrkrið. Hann þurfti ekki langt að fara. Göngin voru nú dálítið fyrir aftan hann. Skarðið um 200 metra eða minna framundan. Stígurum var vel sýnilegur í rökkrinu, djúpur skortningur sem hafi núist af aldana umferð, lánu í hallandi langri rennu með klettum á báðar hendur. Rennan þrengdist fljótlega og brátt kom sómi á löngum stiga með breyðum en grunnum þrepum. Þá var orkatörnin beinti yfir honum, gnæfði þar svartur og raukt augað glóði í honum. Sjálfur var hann hölin demum skugganum undir klettinum, nú kom hann efst í stigan og þar með að lokum í háskúruna. Ég hef tekið ákvörðun, saðan einbettur við sjálfan sig. En í rauninni hafði hann ekki gert það. Þó hann hefði velt í fyrir sér á allar lundir hvað hann væri að gera, þá var það enn alveg anstætt öllu eðli hans. Hef ég gert eitthvað rangt, myldir hann. Hvað hefði ég átt að gera? Þegar snarbrættar hliðar skorunar þrengu staðunum, áður en hann komst upp í háskarðið, áður en hann sæi loksins fara lækka neyður hinum einn í naflesulandið, snýri hann sér við. Þar stóð hann um sinn reyfingalaus, kvalinn efasemdum og horfið um öxl. Hann gætt enn séð eins og lítinn svartan bletti aðsýjandi myrklinu hvar op gangana var og hann þóttist sjá eða ímyndaði sér hvar fróði lægið. Hún fannst hann sjá glitta í eitthvað þar á jörðinni eða var það bara missín hans sjálfs gegnum tárin þegar hann starfi út yfir þetta grýta fjallaskarð þar sem allt líf hans hafi hruni til rústa. Ef ég mætti eiga mér ósk eins eina ósk, andvarpaði hann, þá væri það að fara til baka og finna hann. En loksins tók hann sér til og horfi fram um veg og tók fáeins gref. Þingstu og tregustu gref ævinar. aðeins fáin skref og enn fáin í viðbót og hann myndi fara að stefna neyður á við og aldrei fram að líta augun þessa háfjallatinda en þá allt í einu heyrir hann rattir og róp hann stendur kyrr eins og stein það eru orkarattir það eru bæði fyrir framanann og aftan trampandi fótatak og rám róp orkar voru að koma upp á háskarrið frá hinn í hliðinni sjálfsagt úr einhverjum yngangiða turninum en líka klefandi fótatak og rópað aftan Hann sá lítil rauð ljós, kindla sveflast til og frá fyrir neðan eins og þau kæmi út úr Loksins var þá leitin havin, rauða augaði törninum var ekki blindt, nú er hann grepin. Blik af kindlum sem nálguðust og gleimur stálsins fyrir framanan nálgaðist óðfluga úr báðum áttum. Einan mínútu myndu verið ná háskarðinu og skella yfir hann. Hann hafi verið of lengi að ákveða sig og nú var þá of seint. Hvernig átti hann hún komast undan, bjarga sjálun sér eða bjarga ringnum? Já, ringnum? Hann gerir sig ekki grein fyrir neittni hugsunið eða ákvörðun. Hann var þess einfætlega var að hann tókaði upp keðjuna og tók ringin. Fylkingabrógstu orkaflokksins byrktist í skærðinu beint fyrir framann hann, svo setti hann ringin upp. Heimurinn breyttist skyndilega. Og svo lítið augnablik tímands fylltist af heillri stund hugarræringa. Hann var það strax var að heyrnin skertist en sjónin dofnaði, þó með allta öðrum hátti, en þegar er gengu inn í skellubælið. Það var ekki dynta allt í kringum mann, heldur óljóst og þarna satan sjálfur í gráum móði heimi, aleinn eins og sólítill svartur steinn og hringurinn sem var eins og slegandi lóð á vinstri hendi hans var úr heitu gulli. Húnum fannst hann alls ekki ósynilegur, heldur þvertamóti ræðilega og ábyrjandi sýnilegur og hann vissi að allstaðar myndi augað vera að leita að sér. Hann heyrði stein hrap og neðvatsfalla í Morgúldal og djúftundir klettónum gúlgrandi eind skellu þar sem hún mútti hjálparlausi einhverjum lokuðum afkýma og hann heyrði veinandi rættir úr dýflisum turdsins og hróp orkaflokksin sem kom út úr göngonum og ærandi í hlustanum alla hælaskellina og glamriði orkonum fyrir framan sig. Hann þrýsti sér inn að klettinum og þeir komu marsirandi eins og draugaflokkur, gráar afmyndaðar verur í móðu eins og martröð í draumi með föla loga í höndanum og þeir hældu framhjá húnum. Hann hrútti sig niður reyndi að skrýða burt í einhverja grjót skoru og fela sig Hann hlustaði Orkanir sem kom út ur og henni sem marsjæruðu niður frá skarðinu sáu hvorir aðra og báðir hröðu sér til móts við hina með hrópum Nú herði hann greinilega hvað hvorir sögðu og skildi allt sem er mæltu Kanski fylgdi hringnum skilningur á tungumálum með einfallega skilningur Sérstaklega á öllu því sem þjónar Saurons höfunda hringsins aðhöfðust svo hann þurfti ekki annað en hlusta. Þá skildi hann það eða gæt túlkað merkingu þess fyrir sjálfum sér. Nú var líka greinilegt að afl hringsins hafði auki stórlega við það að nálgast uppruna en annað varði ekki til að eflast og það var haurekkið. Á þeirri stundu hugsaði sómi varlað um annað en að fela sig að láta sem minnst fara fyrir sér og að leynast. þar til allt eði kyrt aftur og hann hlustaði áhyggifullur. Hann átti erfitt með að greina hve fjarri rættirnar væru, það var sem orðin ómöðu inn í hlustum hans. Hæ, hæ, Gorbak, hvað er þú að flækjast þér uppi? Hefurðu strax fengið nóg á stríðinu? Ég hefði mín fyrir mælið auðliðin og hvað er þú að gera hingað neður sjakrætt? Kanski orðið leiður á að hanga upp turninum, langaðið að koma neyður í stríðið. Hefuru fengið fyrir mæli? En ég er yfirmaður skarsins, hegðað er að reglum, hvaða skýringu gefurðu? Enga? Hó, hó og hæ! Það brötust út hróp í hópnum sem yfirgnaðu rattir fóringjana. Orkarnir fyrir neðan höfðu skyndilega orðið varir við eitthvað. Þeir tóku á rás og heinir komu hlaupandi til mótsvið á. Hó holla hæ Hér er eitthvað undarlegt Liggur á veginum Njósnari, já, njósnari Svo að heyrðist glamar úr gaulandi hornum og ræri grautur af jarmandi röttum Það kom yfir sóma eins og ræðilegt áfall og hann raknaði allt í hinn við af inngverfusinni Þeir höfðu fundið húsbónda hans Hvað skildu við þið nú gera við hann? Hann hafði heitt sögur af orkum svo ræðilegar að blóðið gat styrnaði æðanum Hann gat ekki afborða. Hann stökk upp og samræði stundu hæðan gjörsamlega glimmt hlutverki föruneytisins og allar ákvörðanir hans voru roknnar og brott og með þeim allur ótti og efi. Hann gerði sér grein fyrir hvar sinn staður átti að vera við hlið húsbonda síns, þó hann hefdi ekki hugmynd um hvaða hlutverk hann gæti gengt þar. Hann hljóp aftur niður þrepinn niður stiginn í til fróða. Hvað skyldu þær vera margir, hugsaði hann? Það mista kosti þrjátíu eða fjörutíu frá törninum og miklu fleira neðan býst ég við. Hvað gæti ég drepi marga þeirra áður en þeir ná mér? Þeir muni sjá glampan á sverðinu strax og ég reyði það upp og því vinna á mér fyrri eða síðar. Skildi þá vera sagt í nokkrum söngvum frá því? Hvernig sómikarlin fjell í háskarðinu og hlóðu vekkur orkaskrokkum allt í kringum húsbóndasinn? Ó nei, nei það verða engir söngvar. Það leiti ekki því að þá finnst hringurinn og þá verða engir fleiri söngvar. En ég get ekki aði gert. Minn staður er hjá fróða húsbonda mínum. Þeir verða að skilja það, Elrond og ráðið og allir hinir miklu konungar og drottningarri allir sem visku. Áætlanir þeirra hafa allar farið úr skorðum. Ég get ekki verið hringberi þeirra, ekki án fróða. En nú var eins og hann hefði mist aftöljósura sjóna á orkonum Hann hafði engan tíma lengur til að hugsa En allt í einu fannan hvaan var þreyttur alvi úr vinda fæiturnir gátu ekki lengur borðan eins og hann bauð þeim hann var allt of hágfara stígurinn virðist margra mílna langur hvað hafi orðið af þeim öllum í móðinni afna sáun þá aftur góðan spöl fyrir framan sig eiðandi hóp kringum eitthvað liggjandi á jörðinni sumir þeittust fram og til baka á fjórum fótum eins og þef á slóð Það reyndi að taka á sprettil þeirra. Komt þér þeir úr spóranum sómi, sagði við hann sig, eða þú verður aftur og seitt. Hann lósaði um sverði í slíðrinu, á næsta augnablikki myndi hann reyða það upp og svo. Þá hvaðið miki skark og læti, róp og hlátur og eins og þeir værið að lifta einhverju upp á jörðinni. Jáhú, samtaka nú, upp, upp. Þá rópaði einhver, komum með hann, fljótustu leiðina, niður um undirhliðið. Það er ekki að hætta á að hún trublu okkur ummerkinn sína það. Og allur orkaflokkurinn hélt að stað. Fjórið þeirra sem fóru í miðjum hópi báru fróða hátt á össlum sér. JÁHÚ! Þeir höfum tekið líkam á fróða. Þeir voru farnir. Hann gatt ekki náðum. En reyndi hann að knýja sig áfram. Orkanir komu á göngonum og héldu inn í þau. Nú fóru þeir fremstir sem báru byrðina, en hinir eru eftir og varð úr því tróðningur og árastrar. Somi fylgdi á eftir þeim. Hann dró upp sverðið og blár glampið þess flikræði í skjálfandi hendi hans, en þeir sáuða ekki. Hann kom að þeim og sá aftasti var að hverfa inn í svertu hóluna. Um stund stóð hann lafmóður og greip fyrir brjóst sér. Svo þurkaði hann sér með ermin um andlitið, straukaði sér óreinindin og svitan og tárin. Bölvaður skítur sagði hann og hljóp á eftir þeim inn í Jóð er er tólki enn, tveggja törna tal, annar hluti ringadróttinsögu, þrettanda snælda fyrri hlið. Nú fannst honum ekki einstimt og áður í göngunum, heldur var eins og hann hefði komið úr fíngerðu mistri inn í þetta þoku. Þreitan jókst en vilja þrekans eldist því meir. Hún er fannst sjá stöðut ljós af kindlum fyrir framan sig en hvað sem hann reyndi gata hann ekki náðið. Orkar eru fljótir á ferð í göngum og þessi göng þekktu þeir eins og finguðna á sér því að þrátt fyrir hættunum frá skellu urðu þeir ofta að nota þau sem stýstuleið frá döiðaborginni yfir fjöllin. Engin missi hvenar í elstu finnsku aðalgöngin og bælíshólan höfðu verið grafin aður en skella settist þar að fyrir alda röðum. En sjálfur hafði orka síðan holað sér út í míns hólf og hliðarálmur til að komast fram hjá bæli ófreskunnar á ferðum fyrir höfðingja sína. Nú ætliðu er ekki að fara langt inn í göngin, heldur voru þeir á leiðinni til hliðargangs sem síðan láu upp að varturninum á klettinum. Flestir voru í ganta skapi, fagnandi yfir fundi sínum og á leiðinni sífellt masandi og kvæsandandi að sínum hátti. Somi heyrði hljóðin af grófum röddum þeirra, flatmæli þeirra og gormæli í dauðu loftinu, en engum greimdi hann rættirnar tvær út úr skarkalánum. Þær voru hærri og virtust nærónum. Þetta voru sömu fóringar flokkana tveggja sem fylgdu á eftir hópnum og heldu áfram að rappa saman á göngunni. Getur ekki látið þess að drullisokka þín að hávað og látum sjagrætt, muldraði annar, Langaði kannski til að fá skellu yfir okkur Látti ekki svona, Górbak Þínir menn hafa miklu herra, svaraði hinn Leifum strákonum að leika sér Mér sýnist nú ekki að við þurfum að hafa miklar áhyggir af skellu Tókst ekki eftir því Ljóta eitra að segir hann alveg að bölvaðari sprungu hennar Við höfum fylt í hann og oftar en einu sinni Ég held við höfum gert að hundra sinnum En lofaðiðum nú að láta og leika sér Og nú höfum við þó loksins haft hefnina með okkur náði nokkuð sem lúkbúrts hefur áhuga á Er það fyrir lúkbúrts? Nú, já, já. Og hvað heldur þetta sé? Það er eitthvað alvarlegt við það en af undistærð Hvað er hættulegt við það? Veit það ekki fyrir ég hef getað skoðað það Aha, svo þeir hafi ekki einu sinni sagt þér hvað það væri Þeir segja okkur aldrei allt sem þeir vita Heldur það? Nei, ekki helmingin að þ En þeir geta gert mistök, jafnvel þeir allra æðstu Ssss, Gorbakk lækkaði rómin Svo að þráttur í miklu næmari heyrn Gætt sómi rétt aðins greint hvað sagt var Það getur verið, en varaði Þeir hafa auðu og eiru allstaðar Jafnvel einhverja í mínum flokki að ég held En hittir alveg víst að þeir hafa áhyggjur af einhverju bæði í náðskólarnir niðurfrá eftir því sem hún segir og einni þeir í lúgbúrts og hér eru við nú með eitthvað sem munaði minnstu að slipi framhjá munaði minnstu segiru, meldi Górbak já vissulega, sagði Sjagratt en við skulum tala um það setna býttu þanga til við komum á undirvegin þar er betri staðu til að rappa saman á meða strákaðnin fara undan Skömmu síðar sá sómi kindlan að hverfa og fylgdi því drinnjandi skarkali og þegar hann hraðaði för, rækst hann á fyrirstöðu. Hún virtist að orkarnir hefðu farið hér inn í sama gangin og þeir fróði hefðu áður reynt, er reyndist vera lokaður. Og hamar var enn lokaður. Svo virtist sem heljar stór klettur lokaði leiðinni en einhvern veginn hefðu orkarnir þó komist í gegn því að hann heyrði rattið þeirra hinu meginn. Þeir voru enn á ferðinni dýpra og dýpra inn í fjallið í áttina að vartöndunum. Nú kom örvæntingi yfir sóma. Þeir voru að flytja líkama húsbónda hans í burtu og engin gætt vita hvernig er myndið mistyrma honum. Og nú fekk ekki lengur fyllt þeim eftir. Hann ítti og barði á steinblökkina og kastaði sér á hana en hún haggaðist ekki. Svo heyrði hann aftur að því er hann ekki langt fyrir innan, að rattir í sem voru að tala saman. Hann stóð kyrr og hlustaðum sinni þeirri vonað fá einhverjar gagglegar upplýsingar. Hugsanlega kemi Górbak líka sem var frá Mínas Morgúl aftur út og hann gæti þá smegt sér inn. Nei, ég veit það ekki, erðan Górbak segja. Skilabóin ganga venjulega hraðar en fugl fær flogið, en ég spyr ekki hvernig farið sé að því. Örgast að vera ekki að skipta sér að því. Urr, þessi natskólar eru óþolandi. Er geta sviðið skinni af manni með augnaráðuninu einu og freyst mann á hinni hliðinni. En honum líkar svo mæta vel við þá. Þeir eru eftirlæti hans, svo að því er ekkert að nöldra. Nei, ég skar segir að það er ekkert gaman að þjóna þeim um þarna niður í borginni. Jáa, þú ætti þá að reyna að vera hér uppi með skellu fyrir félaga, sagir Jacquesrat. Ég vildi helst vera einhvers staðar þar sem kor oft væri. En nú er stríði skollið allt, þegar líkur. Það er víst sagt að árásin gangi vel Þeir ætti að vita það, mörðaði Gorbakk En við sjáum til, svo mikið er víst Að ef það gengur vel, ættu við að fá auki rými Hvað segir um það? Ef við fengjum tækifari, ættu við þá ekki að laumast í burtu Ásand fáanum strákun sem við treystum Og koma okkur vel fyrir einhverstaðar Það sem er nóur og auðfengin ránsfengur Og engir stórhöðingjar Jáá, svaraði Sjagratt En svo að forðum daga? En mitt, sagði Korbakk, en ekki er hægt að treysta á það. Mér er engan við einn rótt, eins og ég sagði. Stórhöfingjarnir, þei þei og rödd hans lækkaði í kvísl. Þey, þey, jáfnveldir allra stæstu geta gert mistök. Þú sagðir áðan að það hefði munað minnstu að eitthvað slipi í gegn, en ég segi eitthvað slapp í gegn. Og nú verðum að vera vel á verði Það lendir alltaf á okkur Vesalings úrgunum Að bæta úr því sem fyrir úr Og fáum ekki mikla þakkir fyrir En hafði í huga að óveinir Eru síst vinsamleri okkur en honum Og að við koma honum undir En líka úti um okkur En sjáum til Hvenar var þér skipað af stað Fyrir um einni stundu Rétta áreðið sáuð okkur koma niður Skilabóð komu Natskúll órólegur Grunara njósnarar séu á stigánum, tvefaldi vargæslu, rannsakið engum efsta stigapallinn. Ég fór þegar í stað út með varlið. Það er allt í óleistri hjá þeim, sagði Górbak. Hugsaði að þér að þögglu verðinir voru orðnir órólegir fyrir teimund augum, af því er ég best veit. En það leið heilt dagur áður enn ég og varflokkum minn var sendur á stað og enginn bóð komi heldur til lúbúrts vegna þess að allt snerist um að býða eftir stóra merkinu og að há yfir natskúllinu var leggja út í stríð og allt það og svo mátti Lúkbúrts lengi vel heldur ekkert vera að því að sinna þessu að því er mér er tjáð augað hefur þá auðvitað verið upptekið annars staðarhyggjeg svaraði sjakrætt það er víst svo mikið um að vera í vestrinu svo kan vel að vera, urði Górbakk en á meðan hafa óvinnir komist upp stegan og hvað varst þú að gera á me Þú átti þá að vera á verði, er það ekki? Jæmt hvart þú fengir sérstök fyrirmæli eða ekki? Til hvers heldur að þú sért hafður afna? Nei, nú þekki mér skurinn færast upp skarðið. Þér fest nú ekki kenna mér verkin. Við vorum allan tíman vakandi og á verði. Við vissum að eitthvað skrítið var á segiði. Það var þó skrítið. Já, í meira lagi skrítið. Ljósagangur og róp og allt mögulegt. En skella var á ferli. Strákanir og snýkið hennar snýkið hennar hvað áttu við þú hlýtur að hafa séð hann einhver tíman glítill grindthoraður rávíll sjálfur líkastur konguló eða öllu heldur eins og sveltur froskur hann hefur verið hér áður koma er að sjá fyrst út frá Lúgbúrs fyrir mörgum árum og við fengum orðsendingu frá því ældsta sleppuminn í gegn hann hefur séð einu sinni að tvisar komu uppi stigann og við látum hann óáreittan hann hefur gert eitthvað samkomulega við hennar háting. Ég er býst við að það sé ekki mikið slægur í honum fyrir hana og hún lætur nú ekki skipa sér af honum efsta þarna en þú stendur heldur betur á verðinir í dalnum eða þú veistir genusinn af honum hann kom hingað upp úr daginn fyrir gauragangin og við höfum líka við að vara við hann snemma í nótt en strákarnir mínir sögðu að hennar hátegn væri að skemmta sér og ég tók það gilt þangur til skilabóin komu Ég gerði mér í hugalund að sníkið hennar hefði komið með eitthvert leikfang fyrir hana eða jafnvel að þið hefðu færtinni einhverja gjöf, kannski strísfanga eða eitthvað annað. Ég skipti mér ekki af henni þegar hún breður á leik. Ekkert sleppur undan skellu þegar hún er á veiðum. Ekkert segiru. Hvað er þetta? Notar ekki augun? Ég verð að segja að ég er ekki rólegur. Hvað sem það var sem kom upp stigan þá slapp í gegn ha tætti vefin hennar bókstallega í sundur og slapp hreinnlega út úr honunni og það er nokku til að hafa áhyggjur af en hvað er þetta maður hún náði honum þó að lokum er það ekki náði honum náði hverjum þessari veimil títu ef að hefði bara verið hann þá hefði hann verið kominn í búrenna fyrir löngu og þar hengi hann núna og ef lúbbirds hefði vilja fáan hefðu orðið að sækja hann inn í holu Það hefði verið skemmtilegt fyrir þig, en þeir hljóta að hafa verið fleiri en ein. Nú fór sómið að hlusta á meiri áhuga og þrýsti eiranu á steininum. Eða hver hefði átta að skera þræðina sem hún hafði vafið um hann, Sjagratt? Auðvitað sá sami og skara vefin í tætlir, sérðu það ekki? Og hver stakk brandi í hennar hátíkn? Sá sami ger ég ráð fyrir. Og hvar er hann? Já, hvar er hann, Sjagratt? Sjagratt svaraði engu. Þeirra hollar að fara að setja upp hugsunarhausinn eða þú áttan nokkur til. Þetta er ekkert gamanmál. Enginn, ég segi enginn hefur nokkru sinni áður geta stungið fleini í hold skellu eins og þú veist mæta vel. Ég er ekkert að kvarta yfir því en hugsaði betur um. Engur gengur hér laus, hættulegri en nokkur fjandans uppreisna maður sem verið hefur á ferli allt frá því á gömlu vondudögunum í mikla umsatrunu. Ekkvað hefur sloppið í gegn. Og hvað eftir það þá að vera, umlaði sjakrætt. Allt bendi til þess, sjakrætt fóringi, að voldegur strískappi sé hér laus. Lang líklegast er að það sé álfur. Að mistakosti er hann með álfarsverð og hugsanlega einnig með öksi. Og hann gengur laus á þínu varsvæði og þú hefur ekki komið auga á hann. Það er svo sannlega mjög skrítið, saði Górbakk og spýtti um tönn. En sómi glotti kynlega við þessa lýsingu og sjálfum sér. Óhó, þú ert nú alltaf svo svarsýn, sagði Sjagrætt. Þú getur tólkað þessi ummerki eins og þeir sýnist, en það kunna að vera aðra skýringar á þeim, svo mikið viðst að verði mínir eru allstaðar og alltaf á verði og ég læt ekki koma mér í uppnám, heldur afgreði ég hvert vandamál fyrir sig. Þegar ég hef skoðan að sem ég fundum, há get ég farið að hafa áhyggjur af öðru. Ég býst nú ekki við að þú hafi mikið upp úr þessu litla gerpi, sagði Górbæk. Það er ólíklegt að hann sé hinn raumurulega ógn. Sá stærri með beikta sverðið verist heldur ekki hafa haft mikið við hann. Haldur láti hann bara líkja eftir, dæmigerð alva framkoma. Við sjáum nú til, komdu nú, við höfum tala nóg, komum og skoðum fangann. Hvað ætlar að gera við hann? Gleimdu ekki að það var ég sem fyrst fann hann. Ef við eigum að skemmta okkur, þá vilja ég menn fái hluti í því. Jæja, jæja, öraði sjakrætt, en ég vil bara láta þeir vita að ég hef mín fyrirmæli og það er mikilvægara en okkur magafillir mín eða þín að fylgja þeim. Hvern óviðkomandi sem hér finnst á að flytja upp í turninn? Það á að taka allt af hanganum, gefa skýsli um hver hlut, klæði, vopn, bref, ringa eða anna glingur og senda strax til lúbúrts og aðins til lúbúrts. Og það er lögð sérstök áhersla á að geima fangan örugan og óskattaðan og varða lífi fyrir hvern vörð að bregð ekki útróð því þangatil hann sendir eftir honum eða kemur sjálfur. Þetta ætti að vera nógu skýrt og ég ætla að sjáum að það verði framkvæmt. Taka allt af honum, <gur> segi Górbak á þú líka taka af honum tennur, neglur, hár og allt það. Nei, ekkert bull. Ég er að segja þér að það á að flytja hann til Lúbúrts. Þángað á hann fara hellu óskattaður. Það er nú orðið nokkuð seint, sagði Gorbakk á skelli hló. Hann er nú ekkert annað en hræ. Hvað allir eru Lúbúrts að gera við lík? Það skil ég ekki. Það var í miklu næra stinga honum í pottin. Fábjániðinn snörlaði sjagrætt. Þú þykistu vera ekkvert gamnaljós? En veist svo ekkert um ímisleg sem flestir aðri vita Þú lendir sjálfur í pottunum eða til skellu eða þú ekki gætir að þér Hræ segirðu, eftir svona fáfróður með hennar hátign Ef hún vefur bráð sína þráðum, geymur hún sér sem meislumatt Hún getur heldur ekki dött kjöt, neða sigur storkið blóð Skilur ekki að þessi vesalingur er alls ekki döður Somi reyðaði við en stutti sig við steinin Allt íni fannst honum að allir þessi hryllilegi myrkra heimur hefði snúist á kvolf. Svo öllugt var lostið að hann um leið út af, en jafnvel meðan hann var að reyna að halda sér við meðvitund, fann hann djúft inni fyrir sárri ásökun. Heimskingiðinn, hann er alls ekki dáin og það vissi alltaf hjartað í brjóstiðir. Þú ættir aldrei að reyða þig of mikið og höfuðið, sómi minn. Það er ekki þín sterka hlið en öll vandræðin stafa að því að þú hafðir mist alla von. Og hvað er nú til ráða? Ekki neitt á þessari stundu, annað en að þrýsta sér á óhakanir í steinblökinni og hlusta, hlusta á ógeislega rættir orkana. Þú ert alveg úti að aka, hjælti Sjakrat áfram. Hún er með fleiri gerði reyturs. Þegar hún er á veiðum, slæður hún þá örst nögt í hálsin og þeir lýnast upp eins og úrbeinaðar fiskur og þá getur hún gert við þá hvað sem henni sýnist. Eða manst ekki eftir gamla úfþæki. Við mistum hann og hann var í marga daga. Svo fundu við hann í einhverju skoti upphengdan en hann var glað vakandi og góndi á okkur hvað við hlóum að ræplinum. Hún hafði líklega alveg glemt bráðinni en við v Maður ætti aldrei að skipta sér af hennar málum. Nei, nei, þessi litli skítur, hann ragnar aftur við eftir nokkra stundir, hann verður smávegi slappur fyrst í stað, en svo nær hann sér alveg. Hann nær sér eða þeir í lúbúrts láta hann í friði. En auðvitað má ímynda sér að honum verði ekki um sel þegar hann vagnar og kemst á því hvar hann er eða hvað hefur komið fyrir hann. Og hvað skyldi svo eiga að gera við hann? Sæði Gorba klæjandi. Við gættum kannski skemmt ánum með því að segja nú nokkra krassandi sögur ef við megum ekkert annað við hann gera Ég býst ekki við að hann hafi nokkur tíman komið í heimsók til hinnar yndislegu lúbúrts svo við getum látið hann vita við hverju hann má búast og því að hann er á lífi sé ég nú að það gæti orðið skemmtilegra en í hugði Komum okkur þá Ég var að segja þér að hér verður ekki um neina skemmtun að ræða mælti sjagr Því annars erum við allir sama og dauðir. Jæja, jæja, úr því að þú vilt. En ef ég væri í þínum sporum, myndi ég fyrst reyna handsama þann stóra sem gengur laus, áður en þú sendi nokkra skísli til lúgbúrts. Það hljómar ekki vel, eða þú segist hafa handsama kettlingin en láti köttin sleppa. Nú virtust rættirnar byrja að fjarlægjast, svo með heyrið fótatæki Hann var að ná sér eftir reyðaslægið og nú fylltist hann ofsalegri reyði út í sjálfan sig. Ég hef gert allt öfugt, veina hann. Ég vissi alltaf að svona færi fyrir mér. Nú hafa þær klófæst hann þessir djöflar, þessir skítælar. Ég mátti aldrei yfirgefa húsbóndan, aldrei, aldrei. Það var mín eina rétta regla. Ég vissi það líka að brjósti mér. Æ, að mér verðir fyrirgefið það. Nú verð ég að komast aftur til hans, einhvern vegin, einhvern vegin. Hann en ennfram sversitt og barði á klettin í göngunum með hjöldunum en það gaf aðeins stöft hljóð frá sér. Hins vegar blossaði sversblæði samstundus upp svo bjart að hann gætt séð óljóst í kringu sig í bjarmanum að því. Þá sá hann sér til undrunar að kletturum var í lögun eins og stór fergöndu hurð, næstum helmingi herri en hann. Fyrir ofan hana var dimmt bilmiðli steinkantsins og í hólfs loftsins í ganginum. Þessi umbúnaður vittist einungist til þess ætlaður að hindra innrárskellu, sjálfsraft var klettunum læst eða þestað innanverðu með einhverju loku eða slá sem hún hefði ekki vita að opna. Somið tók í sig kraft og stökk upp, náði takki á hurðarkantunum, hóf sig upp og kasta sig niður hinmeinn og svo hljópan sem óður áfram með bjarmandi sverð í hendi fyrir beiju og um byggðótt göngu. Frekninum á húsbóndi hans væri enn á lífi að þau upptendra síðasta viljakraft hans og bækt burt allri þreytu. Hann sá ekki langt fram sér því að göngin lái í tómum svegjum og beygjum. En hún fannst hóð að hann væri að draga á orkafóringina tvo. Hann nálgæðist æmira rættið þeirra, nú virtust þér skammt undan. Ég skal þá bara segja er hvað ég ætla að gera við hann, sagði Sjagratt reyðilega. Setjið hann í efsta turdklefann. Og til hvers, urðaði Gorbæk, hefur ekki nóg læsta klefa í kjallarannum? Heyrður ekki að ég sagði að þa er það að tryggja ídrasta öryggja hans, svaraði Sjakratt. Skilur ekki að hann er mjög mikil svirði. Ég treysti ekki öllum strákum mínum og engu þinna manna og jafnvel ekki þér þegar sá gállin er á þér í gjálífinu. Ég setan þar sem ég vil og þar sem þú getur ekki náð honum eða þú mistir stjórn á þér. Efst í turntoppin, segi ég. Þar verður hann örugur Verður hann það tautaði Somi ofan í bringu sér Þú glemir bara stóra og volduga álfakappanum sem gengur laus og svo kom hann þjótaandi um það sem man hélt að veri síðasta beyan en komst að því að vegna að skvei göngin voru einkennileg eða kannski vegna þeirra skörpu heyrna sem hringurinn gaf honum hafði hann misreikna fjarlæðina Orkafóringetni tveir voru enn allamt á undanónum Hann sáð þá nú svarta og digra, bera í rauða klóð. Loks var gangurinn alveg beitt en hækkaði þú aðeins upp á við. Í enda hans voru opnar víðar dyr með töföldum hurðum og þaðan lá leiðin líkla í neðarjar klefa langt undir há að turðnhorninu. Orkarnisir báru byrðina voru þegar komnir inn fyrir og þeir síðustu, górbak og sjakrætt nálguðust liðið. Somi heyri rimja við ráman hlátur Horna blástur og hljómgjöll landa, hræðilegan glimjanda. Gorbakk og sjakrat stóðu þegar á þrepskildinum. Svo með efti og veifaði í sting að rödd hans kapnaði öllu þessu glamri enginn tók eftir honum. Svo skullu gangtirnar aftur. Búm! Og járn slagbrandarnir skullu í lokur. Klang! Hliðinu var lokað. Sómi kastaði sér af öllu afli og boltaði játslegna flegana og fjallið rænilaust til jærðar. Hann var eftir skilin út í myrkrinu. Fróði lifði en var í klóm óvinarins. Hér líku lestri Annarsbyndis ringadróttins sögu. Lestri bókarinnar lauk 27. februar Tvöð þúsund